I zaista veliki je blagostvo biti ud Hristove crkve, biti hrišćan, biti pravoslovni hrišćan. Zato što ako to jesmo, a bit daće Bog ako nismo, a slava Bogu, ako jesmo, mi smo u tom в светвом болю и зрачим се браћу и сестре исија вам вечно божје благодат и сваки наш празник по посебно ovako велики значајни и узвишени празници обасјају нас upravo то незаузном непрогазном неуговоженом неоглажним nestvorenom svjetlušću vidite za mnogim mi nažalost i dalje tragamo tražimo utjehe tražimo iscijevitelje tražimo e, lijekove tražimo razne rešenje međutim neće nam se braće i sestre dati drugo Do ovo, i ni na koji drugi način, do na ovaj, i ne kroz neke druge praznike i događaje, nego baš ovako, kroz vavedenje, kroz roždestvo gospodnje, kroz Božić, kroz Vaskrs i kroz sve druge praznike naše svete, majke crkve. Pritom, ono što nam se u crkvi daje neuporedivo, prevazivaze sve ono što mi tražimo, i eventualno dobijamo od onih koji zapravo i sami nemaju, samim tim i ne mogu da nam daju, sve važno obećanje, Gurejući nas važne nade, a kroz važne nade do samoubistava i ubistava. A ovim praznikom, braće i sestre, mi smo počašćeni, mi smo dostojeni. Ostvarenja velikih Božjih obećanja. I evo upravo na ovaj dan ona se ostvaruju. Istina, i vavedenja, to je su vođenje majke Božije u svetinju na svetinjama, odigrao se davno. Međutim, njegove posledice su vjecne braće i sestre. Ona koju danas proslavljamo i konkretan događaj vezan za njeno uvođenje u hran, on je promijenio tok istorije, braći i seste. On je zakvasio vrijeme vječnošću, on je Boga, odnosno čovjeka, vratio Bogu. donos i iskoristimo ovu visinu ovaj duhovni vidikovac opevši se braće i sestre na visine ovog praznika i pogledajmo na kratko na nizinu zemaljskih događaja i vidjećemo koliko je sve ono što nam svijet nudi lažno. Sve ono, braći i sestre, što se danas govori, sve ono što pokušavamo kao ljudska zajednica da činimo, da rešavamo probleme i otkvanjamo krize, da se ujedinjujemo i da se razdvajamo sve to Ako je odvojeno od ove presvete djevojčice, bogo otrokovice, ne vodi ničemu dobrom, ne vodi ni životu, ne vodi ni spasenju. To je samo još jedna od mnogih stranputica To je samo još jedna traka na proširenom, a i onako širokom putu koji vodi u muku vječnu. Postoji samo jedan put i samo jedan izvaz. Postoji, braćo i sestre, evo mi njime, ako hoćemo, evo svala Bogu, i saprali smo se u ovom hramu, mi njime možemo ići na ta vrata i zaći iz naših muka i problema i ući u život blaženi i vječni. Ali postoji jedan uslov, postoji jedna djevojka, Presveta djevojčica, koju na tom putu moraš tresti i moraš za njom ići, prateći je bukvalno u stopu. Na današnji dan svi oni koji su odstupili od ovog praznika, braćo i sestre, izuzev oni koji imaju blagosloveno, I opravdan razlog zašto nisu u hramu, ali pazite, opravdan ne pred nama, nego pred Bogom, braćo i sesto. Pred Božijom pravdom, pred Božijom istinom, pred Božijom dubavlju, pred Božijom smrću, pred Božijim vaskrsenjem ру божим вознесением ми с тојм у сво време и говоримо тајни овог прочења сина божив треба се оправдати данас браћо и сестре пред свим тим давањима и даровима из овог год данас није у светим храмовима To jest kogod danas nije u sreštenoj litiji, na čelu koje imamo nju, Bogo nevjestu, on sigurno je ne ide putem koji vodi u život. Da li u pitanju pojedinac, da li u pitanju samo jedna porodica, Da u pitanju jedan grad, jedna nacija, jedan narod i svi ljudi ovoga svijeta svejedno je, braćo i sestre, ako ne idu za njom hrve u propas i života vječnoga neće naslijediti, I nijeden jedini problem, ali bukvalno nijeden neće riješiti. Zato je ovaj praznik mnogo važan, mnogo značajan. Spasovno sam, braće i sestre. Danas se dijele narodi. Ovo je jedina Istinska granica. Sve druge, braci i sese, možemo dovoditi u pitanje. Sve druge možemo i mijenjati. Ova granica je nepromjenljiva, neizmjenljiva. Možemo reći i vječna. O je granica carstva nebeskoga. Ovo su vrata carstva nebeskoga. Ovo je put, braćo i sestre. Istiniti put koji vodi ka tom carstvu. A kako znamo da je istinit i kako znamo za one druge, da su lažni, sto posto lažni, sto posto pogibeljni. Znamo i prepoznajemo po tome, da li na čevu, I da li ispred nas, i da mi idemo za njom? Presvetom djevojčicom, bogotrokovicom, svetom vladičicom, bogorodicom, svecaricom. Ako ona ide ispred tebe i ti za njom, ideš u vječni život. Ako ne ideš za njom, А за њом можеш ићи само пратећи цркву. Нема Богородице, браћо и сестре, и не могу се поштовати изван цркве Христове. Погледајте и сами, изван цркве Мајка Божија се не прославио, а у цркви, браћо и сестре, можемо је прославити само духом святим. Što kaže sveti otac Grigorije Palama, svi jezici, svih ljudi, svih vremena, kad biste slili u jedan glas, pa oni Sačekavi da se i angelska slova ujedini, pa onda ljudska i angelska da uđu. I jednim glasom da prosvavljaju Majku Božju, ne bi mogli da je proslave braći i seste. Jedini koji može i jedini koji hoće da nam pomogne jeste Duh Sveti, Duh Gospodnji, koji jedini poznaje tajnu dubine njene ličnosti i svetosti i djevstvenosti u kojoj se je izatkao tijelo sina očevoga, u kojoj je Bog primio našu ljudsku prirodu i postao čovjek, postao njen sin, braćo i sestre. Zato i mi u crkvi nazivamo precizno bogorodicom onom, koja je Boga rodila, braće i sestre, ne nekakvog kralja zemaljskog, nekakvog viteza, ne nekakvog sveca, a momajke koje su nam svece rađale, to su blagoslovene žene, ne nekakvog osvajača, nekakvog vrhunskog političara, naučnika, Biznismene, žena koja je rodila, zaista rodila samoga Boga, Bogorodice. Sveti oci naše crkve insistiraju da je baš tako nazivamo i tako uproslavljamo, kao Bogorodicu. Odvajujući se od nje, braće i sestre, odvajujući se od crkve, a uvijek se odvojimo od crkve i od njenog života, liturgijskog života, mi se i od nje odvajemo. kad se od nje odvojimo, odvojili smo se, braće i sestre, od svetih nebesa, odvojili smo se od svete trojice, nema Boga za nas, braće i sestre. Bez bogorodice, nema ga, gdje god čuješ da se govori o nekakvome Bogu, a da bogorodice nema, znaj da je važni Bog, gdje god čuješ da se govori o Isusu Hristu, a gdje se ne slavi njegova majka, znaj da je sekta, znaj da je djavolja zamka. A Crkva Hristova Duhom svetim, braću i sestre, diše Duhom svetim nas polučava Ne dozvoljava da se Bogu privazi bez poklonjenja njegovoj majci. I ne dozvoljava nikome da uđe u vitrojemsku pećinu Prije nego što uzme blagoslovo dovet Presvete djevojčice, bogo otrokovice, bogorodice, bogo nevijeste. I zato ona u ovom božićnom postu, naša crkva sabira svoju djecu da se ovdje, kako reče jedan od naših vladika ovih dana, da je ovo zapravo bogorodičin post. Ovaj prvi dio Božičnom postahu i prethodi svetom vavedenju. I ovdje kad se utvrdimo, braćo i sestre, kad se naučimo i zaradujemo, onda možemo da nastavimo dalje, ka vitvejemu, da se poklonimo rođenome Bogu. Radi nas, braćo i sestre, rođeno, radi nas, ljudi, radi našeg spasenja. I još nešto vrlo je važno. Znati, da se gospod rađa, braće i sestre, radi našeg spasenja. Ovo je praznik tužnih, ovo je praznik bovesnih, ovo je praznik grešnih, mnogo grešnih, mnogo strasnih, ovo je praznik izgubljenih, ovo praznik svih žalostnih, ovo praznik narkomana. Praznik pijanica, praznik bludnika i bludnica, praznik ubica, praznik lopova, kockara, otimača. Ovo je praznik braće i sestre bovesnika. Ovo je praznik i oni koji su danas bovesni, duboko bovesni, ne više ni ona osnovna prirodna, Načelo razikujući više ni pogovor, on praznik koji nudi braći i sestri pomoć, nudi joj vijek, nudi исцељење, nudi спасење, nudi истински живот у полуноћи у благодати, у Божијем благослову, у Божијем давању. svih žalosnih radost, kako je crkva naziva. Od Igitrija, ona koja nas vodi, braći i sestre, putem koji vodi u vječni život, ona koja je šira od nebesa, ona koja je častnija od heruvima, neuporedivo slavnija od serafima, koja je jedna od nas, I zato ovo sveto evanđelje koje smo čuli i ovaj glas jedne žene iz naroda, a gdje su naše žene danas? Nezadovoljni su svojim položajem, prezastičene raznim modnim kreacijama, dostignućima, plastičnim hirurgijama, I sad ugodu je I žene i muškarci sve se pretvorile u braću i sestre u veliko krlo do svinja. Koje robču i grobču. Sveto nazivajući politikama, nekim novim sistemima društvenim, ekonomskim, sociološkim Forstirajući to kao nove mogućnosti, to je, braće i sestre, sve beslovesno urlikanje, lajanje, zavijanje, jedino što je blagosloveno, od onih dana do dana današnjeg, jedini blagosloven glas, braće i sestre, a posebno je važno da naše majke, da naše žene, da je žena danas ugrožena, deformisana, obmanuta, da ste nauči od ove žene iz naroda, koja je slušajući riječi sina Božijeg i sina Djevinog, koji će se kasnije i roditi i rasti, braće i sestre, i početi da govori, da propovijeda, da govori ljudima kao Bog, Da im otkriva istinu o životu, o čovjeku, o vječnosti, o carstvu nebeskom. Pa jedna žena iz naroda koja ga je slušala, nadahnuta duhom svetim, jer riječi Božije su prepune duha svetoga, braće i sveše. Pa ona slušajući ga pažljivo uzviknu, kako smo čuli u ovom svetom evanđelju. A dok on govoraše, podiže glas jedna žena iz naroda i reče mu, Blažena utroba koja te je nosila i dojke koje si sisao. A on reče, va istinu blaženi oni koji slušaju riječ Božiju i držaje. Bogaženstvo praznika, braći i sestre, jeste upravo u proslavljanju njene utrobe i njenih dojki koje su dojile onoga koji sve mu život daje, koji hrani angele i ljude i sve što postoji, braći i sestre, u vodi i na zemlji i pod zemljom i u vazduhu. On se hranio, on je bio nošen u toj utrobi, on se hranio, braćuje se se od njenih dojk, I ova žena, sigurno majka, nije mogla da promaši i nije mogla da ga, da ga poštuje odvojeno od one koja ga je nosila, koja ga je dojila. To istinske majke znaju da prepoznaju. Tako mi, braću sese, ka pristupamo Bogu kao čoveku, Bogo čoveku, a uvijek mu pristupamo kao takvom, tako nam se crkva naučiva, duh sveti naučio. Mi ne možemo njemu pristupati, a da zaboravimo na onu, učili se utrobi, odigrao to čudesno, tajanstveno začeće i obopućenje, učovječenje Boga sina. I zato smo dužni, crkva nas ovim praznikom pocijeća i liječi od tog smrtonosnog zaborava, pocijeća i da proslavljamo nju i njenu utlobu i dojke koje su ga hranile. Nazivajući je blaženom, a gospod će nam onda reći, Blaženi su oni, kao neki blagosloveni nastavak, blaženi su oni koji slušaju riječ Božiju i držeje. Jer mi proslavljujući presletu bogorodistu, braće i sestre, mi Boga proslavljamo. I nju, naravno, ali i Boga kroz nju. Nju radi njega. I zato naša crkva, kad god prazno i danas će to potvrditi, uvijek nas njemu vodi. A gdje je on, ako nije u svetoj liturgiji, gdje je ako nije u svetim tajnama tijele i krvi? Zato danas, kad se budemo u tog najvećeg dara, da primimo njega samoga, njelo prečosno tijelo i prečosni presvetu i životlovnu krvu, Ничем обращаюсь сестене наибољи могући начин прославити пресвету Богородицу. Примајући плод утробе њене, хранити се њиме тојчи глас и гасити жеж за животом, истинским животом, за смирење, за истино, за правдо. Za ljubavlju, vječnom, besmrtnom, istinitom. I zato, braći i sestre, radujemo se danas prosvavljajući ovim divnim praznikom stope, sveštene stope i svešteno naše majke, naše hraniteljke, pokroviteljke. I naše i svetih angela, carice. Prosklavljajmo nju i primajmo i proslavljajmo i slušajmo sina njenog držeći te riječi u dubinama našeg bića. I stigurno je, braći i sese jer on je to rekao da ćemo biti blaženi. Blaženi su oni koji slušaju riječ Božiju. ...i drže je. Slušaju riječ i primaju njega samoga u crkvi, u svetim tajnemo postebno... ...i na čudesan, deličanstven i uzvišen način u svetoj liturgiji, u svetoj tajni Tijeva i krvi. Primajući te tajne, braći i sestre, mi se sjedinjujemo sa svetom Trojicom... Mi se sjedinjujemo na mističan tajanstven način i sa presvetom Bogorodicom. Svi istinski pričasnici uvijek su istinski poštovalci Majke Božije. Jer ovaj hleb i ova, ova krv koju ćemo primiti, braće i sestre, došli su iz njene utrobe. Zato i mi kad se pričašćujemo, ne zaboravimo, nikad nemojmo zaboraviti da zabragodarimo i da proslavimo njenu utrobu kao ova žena iz naroda i njene dojke koje su hranile onoga koji će nas danas ovdje na svetotajinski način nerazumljiv ovome svijetu, neshvatljiv, braći i sese, ovome svijetu i svima koji žive u grijesima bez pokajanja Jelove ove se ne otvaraju svima, nego samo onima koji hoće da se mijenjaju i da se hrane i biće će nahranjeni lukom samog gospoda, njegovim tirevom i njegovom krlu, dakle njegovim životom. On će nas, danas ovdje sve nakraniti aklo z njega, braće i sestre Mi ćemo se sjediniti Duhom Svetim i sa Otcem Njegovim i po blagodati Otcem našim koji je na nebesima. I to je, braći i sestre, cilj ovog uvođenja, odnosno vavedenja Presvete Bogorodice u hram. To je cilj i ove naše svete liturgije. To je mislje i cilj Svete crkve apostolske, Svete crkve pravoslavne. I zato ne odstupajmo od ovog puta, ne odstupajmo od naših praznika, ne odstupajmo od naše svete vjere, naših svetih predaka, koji su nam ove kramove izidali i posvećivali ovim uzvišenim događajima, da bi nam Oni bili kao vektori, kao orijentiri u ovim dezorijentisanim generacijama i u ovom ludom vremenu, braći i sestre. Zato Bogu našem neka je slava i onoj koja ga je rodila. Amin Bože da li. nama jeste, jeste. neke nazdravlje breći srce i sveti praznik a da sad primajući svetu naforu, svetu otješenje dobit ćete na blagoslovu jednu od čudotvornih svetogorskih ikona taj se nalazi u manastiru Vatopedu treba da znate da danas naš sveti hilandar slavi slavu i postoji jedna Svetogorska tradicija je jedan blagosloveni običaj, nažalost, našem narodu poprilično nepoznat, jer nam je Sveta Gora njena tradicija i njen značaj za naš narod, po Svetoga Save, u mnogome nepoznat. Postoji tradicija, pošto je Sveti Sava bio vatopetski monah, i on je tamo proveo skoro pa pune dvije decenije, vaspitalujući se po svetogorskim pravilima, za najbolja svetotačka pravila i sačuvana crkvena predanja, vaspitna, Sveta Gora ga je učinjila i monakom, i svetiteljem, i tamo je proveo skoro 20 godina. I, kad je voljom Božijom i blagoslovom Majke Božije došlo vrijeme da i Srbi imaju svoj manastir na Svetoj gori, na Svetoj gori, Sveti Saba je dobio jednu ruševinu, jednog starog manastira, Hilandara, koji je pripadao Vatopedu. I dobivši ga, blagoslovom Vatopedskog igumana, on i njegov sveti otac, naš vodonačelnik, sveti Simeon, osnovali su sveti Hilandar. I od tada do dana današnjeg, treba i da su se otac i sin, sveti Stefan Emanj tada već monah, postriženi monah, prosti monah Simeon, streli upravo u monastiru Vatopedu. I onda, bratru i sestre, od tog dana do dana današnjeg postoji neprekinuta tradicija da e, Vatopetski iguman sa svojom bratijom biva domaćin u svetom Hivandaru, Na današnji dan, na praznikla vedenja. Iguman... Vatopetski načalstvo je svetom liturgijom, naravno uz arhijereje koji svake godine dolaze. Vatopetska bratija je za pjevnicama i brine se o trpezi. Dakle, u pravom smislu riječi oni su danas domaćini u našem hilandaru. A na praznih blagovijesti hilandarski iguman sa svojom bratijom biva domaćin u Vatopetu. A sada vam ne pričamo šta znači biti domaćin Vatopetske slove. Vjerujemo da će doći vrijeme i ovaj dan, neka bude zora tog novog dana, da shvatimo čega smo mi kao svetostavski narod udostojeni. E u tom manastiru Vatopedu postoje mnoge čudotvorne ikone presvete bogorodice. Ovo je jedna od njih, utješiteljka. Dan ćete dobiti svije, a vrlo je važno jer ona izobražava tu materinsku smjelost. Dakle, smjelost koju presvjeta Bogorodica ima prema njenom sinu, a Bogu našem, i ako hoćete, studiji našem. U jednom periodu svetogorski monasi, tačnije monasi manastira Vatopet, zanemoćali su duhovno, malo se raspustili, kako bi mi to rekli, i kakvi mi danas jesmo. Ako bismo naš narod posmatrali kao žitelje jednog manastira, konstatovali da konstatovali bismo da smo raspušteni i to poprilično vidite i sami i po sebi i uopšte po ovoj našoj duhovnoj klimi i onda je gospod braćo i sestre dopustio da Gusari, čitajte to ovi gustari današnji neka se nazivaju kako god oće u suštini oni su Gusari i razbojnici da uđu u manasir da go pljačkaju i da nanesu u štetu Svetinji i žiteljima te svetinje i zaista bili su ugroženi međutim, to je sad drugo važno presveta bogorodica kao majka, kao pokloviteljka. ona je dala znak monastima da zatvaraju kapju da je tog dana uopšteno otvaraju jer je zaseda postavljena i ubice i pljačkaši i razbojnici vukovi ući i raspuditi Gospodehtio obracu i sve što ova ikona vičete sami imaćete u rukama. Je htio, to je sve jedna da kažemo pedagoška strika, nemojte sumnjati da postoji razlika u voljama između volje Bogorodice i volje Gospodnje, nego pedagoški kao u pričama, tako i na ikonama Gospodu ukazuje na Presvete Bogorodice naše, njegove majke a naše, zaštitnice Utješiteljke, Gospod je htio da je zatvori usta, da ne upozorava monahe, a ona je, obratite pažnju, ona ga je uhvatila, vidite ovdje, uhvatila mu je ruku, zaustavila ipak svoju djecu, monahe ili narod ako hoćete, raspušteni, upozorila da se ne otvaraju, da ne bježe braće i sestre iz crkve, da se ne odvajaju od svetih predanja, da se ne odvajaju od svetih liturgija. I to je ostalo sačuvano, ta ikona je danas tamo čudotvori, jedna od poštovanijih ikona na Svetoj gori. Tako da i ovaj praznik bude jedno sveto podsjećanje na materinsku smjelost one koju imamo na nebestima, Jer slaveći je danas ovdje, braći i sestre, mi se povezujemo sa njom koja sjedi sa desne strane svoga stina i neprestano, ne, nedremano posmatra i djeluje, interveniše, jer god se njeno ime proslavlja i ime njenog stina ujedinstvu sa Otcem i Duhom Svetim i u okvirima Svete pravoslavne crkve. Zato kad ste nad nas, a jeste nadvije gnjev Boži, Strašni, pravedni gnjev Boži. A nadvio se, braći i sestre, i nad našim narodom. Imamo jedinu nadu u majci Božioj. Pokajanje, bez presvete bogorodice, pogotovo danas kad smo ga zakuvali samo tako, da sad ne nabrajamo broj abortusa u našem narodu. Dovoljno je samo taj grijek da imamo, pa da se ničemu ne nadamo. A šta mi sve Stovarimo na na, taj, na tu vatru. Kakva sve grehovna ulja ne izlivamo na tu već raspaljenu vatru? Imamo samo jedan način i samo jedan izraz, braću i sese. I samo jednu utješiteljku. Samo jednu ruku koja može da zaustavi ili da odloži izlivanje pravednog gnjeva Božijeg. A to je ruka... Majke Božije. Zato ovim praznikom, braću i sese, vjerujemo da dobijamo još vremena za pokajanje, iako ga dobijemo, a nadamo se da hoćemo da ga iskoristimo, baš za pokajanje. Kako sad vrijeme sklapanja poslova, ugovora, raznih ujedinjenja, to je, braću i sese, sve najobičnije gubljenje vremena. Strašni Boži i sud se približava, svakim danom je sve bliži. Drugi dolazak gospodnji svakim danom sve bliži. Angelske sile, angelska vojnstva, Božje vojske, samo čekaju Boži znak i da krenu u žetvu. I ovo koji imamo i crkva, koju imamo ovdje, zahvaljujući Svetom Savi, I svetim apostolima, ona je, braći i sestre, utočište. Ona je bognica, ona je ovječilište. Ovdje pokajanje treba da prinosimo. A vidite, i sami ne možemo bez majke Božije. Zato neka bi ovaj dan bio još jedno svešteno postjećanje na nju koju imamo, na nju koja je jedna od nas. Bila nekad djevojčica pa porasla. Ostala jedina kopča ljudske prirode sa, sa svetom trojicom. I bez nje, braće i sestre, nema govora o spasenju. Nema govora o pokajanju. Nema govora o bilo kakvoj promjeni na bolje. Nema govora o spasenju, braće i sestre. A sa njom nama je sve moguće. U njoj, braće i sestre, imamo veliku smjelost. Pa pogledajte kako se ponašam u hramu. Pogledajte kako se i vi ponašate i kako mi u hramu. Tačno se vidi da imam. Nije to samo moj odnos sa Bogom. Ne može to tako. Što kaže jedan brat, gruzin Aleksandar. Ja se kaže, otci i bratio molim, otcu preko, i uopšte svetoj trojici, preko majke. Ne mogu kaža direktno. I zaista, kad pogledajte, ajde pozovi otca. Ajde, bratite, sinu. Ajde, duhu svetom bez presvete bogorodice. Ajde, uđi u hram, a da nisti po njenom blagoslovu. To je, brat ćeo, to je prostorđe gdje stijeva, munja. Znate, to je svetlost koju ne može čovjek da iznese. Ali kad nas majka uvede, kad uđemo u hram vođeni njenom rukom, e onda možemo zaista, kao što se i danas osjećamo i kao što se ova naša djeca Evo Natalija i Sofija osjećaju kao u svojoj kući. Eta ta atmosfera kućna, domaćinska, topla, porodična u crkvi je zato što imamo nju kao majku. Našu majku i Božju majku. E u njoj kao u sveštanoj prizmi, braći i sestre, možemo jedni i druge da prepoznamo kako valja. Možemo istinski da se pokajemo. Jer pokajanje u suštini znači promjenu svog odnosa prema njoj, prema presvetoj bogorodici. Ako toga nema, to je licemjerje, braći i ses, to je najobičnije farisejstvo. To je gluma, to je poza, koja neće moći da izdrži praveno ispitivanje na onoj sveopštoj pozornici, na onom sveopštem pozorištu strašnog suda Božijeg. Gdje neće biti glume, braćo i sestre, jer Gospod neće doći da gleda naše poziranje, naše licemjerje, naše laži, nego svakome da da podijelima njegovim, po srcu njegovom, po svetoj pravdi njegovoj. A ovo što imamo je sveta ta milost Božija, koja se izviva na nas i danas se izviva i izlivaće se do kraja vremena Kroz dveri milosti, kroz presvetu Bogorodicu. Eto neka i ovaj praznik, i ovaj ikona, bude blagoslov, isprešteno podsjećanje na onu koju svi imamo, ovako sabrani i svi pojedinačno. Njeni molitvamo, gospode Isuse Hriste, Bože naš pomiluj, poprosti i spasi nas. Isos je među nama Evo, vidite, uzmite naforu i ikon Ikona je utješiteljka od rata